Isusova molitva, da svi budu jedno. Poglav je 17. To Isus izreče, pa podiže svoje oči k nebu, te reče, oče, došao je čas, proslavi sina svojega, da si im proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom, da tako i svima koje si mu dao on dadni život vječni. A ovo je život vječni, da spoznaju tebe, jedinoga istinskoga Boga, I onoga koga si poslao, Isusa Hrista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši dijelo koje si mi dao da izvršim. A sada, Oče, proslavi ti mene, kod sebe slabom koju ima Adoh kod tebe, prije nego li svijeta bilo. Ja očitovah ime tvoje ljudima, koje si mi dao od svijeta. Tvoji su bili, i ti ih meni dade, i oni su držali riječ tvoju. Sad su spoznali da je sve što si mi dao od tebe, jer riječi koje mi ti dade, njima sam dao i oni primiše i uistinu spoznaše da od tebe iziđoh i povjerovaše da me ti poslam. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koji si mi dao, jer su tvoji i sve moje tvoje i tvoje moje i proslavio sam se u njima I ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idim k tebi. Oče svijeti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao. Da budu jedno kao mi. Dok s njima bijah, ja sam ih čuvao u tvojemu imenu koje si mi dao i zaštitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se ispunim pismo. A sada idem k tebi i ovo govorim u svijetu, kako bi oni mojom radošću bili u sebi ispunjeni. Ja sam im predao tvoju riječ I svijet zamrzi. Jer nisu od svijeta kao što ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmiješ sa svijeta, nego da ih sačuvaš od zloga. Oni nisu od svijeta kao što ja nisam od svijeta. Posvijeti ih u istini. Tvoja je riječ istina. Kao što ti meni posla u svijet, tako ja njih posla u svijet. I ja za njih posvećujem samoga sebe, da i oni Budu posjećeni u istini. A ne molim samo za njih, nego i za oni koji će po njihovoj riječi vjerovati u mene. Da svi budu jedno kao što si ti, oče. U meni i ja u tebi. Neka i oni u nama budu. Da svijet vjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si mi dao, ja sam dao njima. Da budu jedno kao što smo mi jedno. Ja u njima i ti u meni da tako budu savršeni, okupljeni ujedno, kako bi svijet spoznao da si me ti poslao i iskazujem ljubav kao što si je meni iskazao. Oče, hoću da i oni koji si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom, da promatruju moju slavu koju si mi dao, jer si mi iskazao ljubav prije postanka svijeta. Oče, pravedni, iako te svijet ne upozna, ja te ipak upoznah. A ovi upoznaši da si me ti poslao i njima obznanih ime tvoje i obznanivaću ga da ljubav koju si mi iskazao bude u njima i ja u njima.